Praktiskt taget samtliga regements och bataljonschefer hade stupat eller sårats. Dalregementets chef Sigrot hade dött av sina sår. Georg von Buchwald, Jönköpingsregimentets chef, var svårt skadad och livet höll på att rinna ur honom. Västerbottningarnas befälhavare Gideon Fock var också sårad. Av sju deltagande överste löjtnanter hade fyra stupat, två sårats och den återstående tillfångatagits tidigare. Detta illustrerar väl hur hårda striderna varit. Det skedde var en tragedi. En tredjedel av det samlade svenska infanteriet hade malts ned till en obetydlig spillra på några timmar. Och det till absolut ingen nytta. Deras offer var helt meningslöst. Undsättningen hade funnits drygt två kilometer bort. Den kunde lika gärna ha varit på månen. När svenskarna marscherade ut ur skansen la man ner vapnen. Parentes, vissa hade då redan lämnat kvar dem in i befästningen parentes, och överlämnade sig till de ryska förbanden. Ryssarna höll kapitulationsvillkoren till punkt och pricka. De sårade togs som hand och ingen plundring av fångarna ägde rum. De behandlades med respekt. Soldater, antingen från grenadierregementet Dubois eller Bjelts, avdelades för att agera väktare. De nyblivna krigsfångarna sattes i rörelse och vallades norrut, upp på den långsträckta ås de för någon timme sedan retirerat över under strid. Tåget följde höjden genom skogen mot byn Jokowski och det befästa lägret strax bortom. Under denna marsch hörde de fångna svenskarna plötsligt bekanta ljud som kom från nordväst. Det var det rullande återskallet från långa donande salvor. Huvudstriden hade börjat. Här följer en beskrivning av bokens översiktskarta nummer fyra. Den som har rubriken Från återsamlingen till slutstriden. Den ger en bild av slagfältet 10 km i väst sträckning och cirka 13 km i nord-sydlig. Kartans norra gräns går vid byn Shoki i väst och ryssarnas gamla läger i öst. I söder går gränsen cirka 2,5 kilometer söder om byn Pushkorjavko i väster och cirka 2,5 kilometer söder om det befästa Poltava i öster. Däremellan ligger de vid det här laget välbekanta byarna och, liksom tidigare, har förbanden sina olika symboler: svenskt infanteri sina fyllda kvadrater och ryskt infanteri sina ofyllda. Det svenska kavalleriet har sina diagonalt delade rektanglar med ena delen fylld, medan det ryska kavalleriets diagonalt delade rektanglar är ofyllda. Den svenska trossen har sin rektangel med korset och de motstående mindre rektanglarna fyllda respektive ofyllda. Trossen står kvar i skydd söder om byn Porsgårdjavko. Ryssarna har ingen tross eftersom deras starkt befästa läger fyller denna funktion. De olika momenten, åtta till antalet, markeras med pilar i rörelseriktningarna. Och som vanligt läser jag först författarens kommentar till varje siffremarkering och beskriver sedan det aktuella terrängavsnittet utifrån kartbilden. Vid punkt nummer ett säger författaren. Ros avbryter anfallet mot den tredje redutten och retirerar med sin styrka till Jokavjetskis skogens bryn. Den tredje redutten är den mot svenskarnas anfallsvåg närmast belägna obesegrade redutten. Redutterna 1 och 2 är ju redan utslagna. Härifrån drar sig generalmajoren Ros med sitt folk ungefär 500 meter mot sydost och skogen, Där man gör halt i skogsbrynet ungefär 200 meter norr om byn Molaje-Poljenki. Vid punkten 2 berättar författaren. Ryssarna attackerar Ros grupp med både infanteri och kavalleri. Svenskarna kastas överenda och flyr mot Poltava. Här ser vi att det ryska infanteriet går mot Ros från nordost. Medan kavalleriet genom en kringgående rörelse kommer att angripa honom från sydväst. Vägen västerut är stängd av de ännu obesegrade redutterna. Enda möjligheten för Ros är att leda sitt folk in i Jakobjetskisk-skogen och i skydd av den gå mot det cirka tre och en halv kilometer söderut belägna Poltava.